Hjertelig velkommen til episode 6 i Grøtlorsen, nummer 6 av mange, tror jeg bare vi kan si. Velkommen! Ja, vi hade jo egentlig hadde lyst til å podcaste på Forbudtsted i dag. Det var det vi snakket om siste gang. Mm. Det var en plan, men så vi snudd litt på denne løpet av uka, og fikk det for oss at vi skulle ha gjester i studio. Og det var jo veldig artig, så vi hadde to, to gjester klare til studio, men tror du ikke det har i tur og orden? Ehi, nice. Ergelig altså. Mm. Hun er ene da. Hun ble rett og slett dårlig. Ja. Sånn at hun ligger hjemme og spyr. Og så, det er jeg ikke nesten klarer å si, driter. Så, som en liten hyllis til henne, så tänkte vi at hun skulle podkaste fra Do i dag. Så sånn blir det. Ja. Studio er Do i dag, ja. som en hyllis til den syke. Rett og slett. Og den andre gjesten... Um, må jo også sies at det vi hadde tenkt oss som tema idag. det er uh, mange store ting da. det er liksom type meningen med livet uh, fredsprisen, et cetera, cetera. Och så um, skulle disse gjestene være med å det men tror ikke hun andre også måtte melde forfallet? Nei, jeg var altså ja, og, og årsaken det det var rett og slett at hur rakk ikke tidspunktet det at hun skulle møte... Bickematt dilaren skin under veis. Eh, till det? Ja, nettop. Ja, det låter ju Nej, det tror jag inte. Nej, du sånn syss då på hele tiden. Ja, okej. Okay. Ja, ja, ja. Så Bickematt det de er liksom det du skönjer på. Jeg, ja. Nej, ja. jag har väl inte ju tänker mycket det, men det betyder också förfall fra henne, men det... vi har fått en hilsen fra henne da Oj. Mm. Ja, rätt in i tema liksom, ja. meningen med liv och de stora tinga och og... ska jag rätt och slut fram den och läsa upp det då et um, lite øyeblikk <laughs> så kommer det her nå um, ja, hun har tänkt på to ting i hvert fall uh, og det er eksistensielle ting nummer 1: hvis man ikke liker seg der man er så gå videre, vi er ikke trær det er sånn som det er sagt og nummer to et svin blir ikke mindre et et svin för det om det finns andre svin i skogen. Och så visarar till sin kommende bok och det kan ju bli intressant läsning tror jag för att du har många sådana betraktelser kan bli intressant att ha henne i studiot och snacka om det här alltså. För du har också en en en li, litt annen ting også, som följer sig in i samma grejen Det Ehm där lite som sånn småtalk. Ja. Ja, og det var på butikken en dag og så syns jeg det er så gruelig kjedelig med small talk og herregud så kjedelig der jeg, jeg leser også nå rett opp her fra mm -hmm. det vi har skrivet ja, med sånn ja, sånne som seriøs mine snakker om sokka sine eller lottorekka eller noe sånt å, jeg holder på å skrike høyt hør dere selv da, folkens livet er så mye mer le litt av dere selv eventuelt grin når det passer sånn Liv er da for faen så mye med spennende strikkeoppskrifter og selvhøytidlige beise livsstiler. Jeg sovner. Dette tror jeg er i kapitel i boka hennes. Nei, ja, det tror jeg ikke. Jeg gleder meg jo vilt og lunt i den boka på. Altså, den skal jeg ha signert. Ja, ja. Du, det tar, vi, tar releasen her i studio. Ja, det gjør vi. Ja. Det gjør vi. Jeg lurer på det blir om en 7-8 års tid. Å, oh, det tar såpass mye tid å skrive av bok, ja. ja, for vi skulle skrive langt, skjønner du? Ja, ja. ja. Gråder ja. Nei, men sånn ble det da, med gjestene vi skulle hatt i studio. Ja. Å, det. Nei, men det, vi er nå her, vi. Her er Grøtelorsen på Do. Ja. Sånn er det. Um, viktig å få med statuten, ja. Det gjør vi alltid sånn litt i innledningen. Ja, nå, det. Uh, det er jo punkt 1. Vi digger folk. Punkt to, det er ikke vondt ment. Og den tredje statuten, det er så sant som det er sagt. Mm, mm. Så det man ha med seg når man hører på oss her i denne grøtlorsen. Når du snakket om detta med liv og sånn, så kom jeg på noe jeg hadde hørt da. Her er som jeg gikk en veldig fin tur i en fin skæv i Vi Du sa det at livet starter utenfor komfortzonen. Hæ? Så det var det det var lå i det tror jag. Nej, jag tror det var liksom att i vart fall de förändringen som gör att livet liksom blir ja. värt att leva, at det blir något att snacka om. Ja, ja. Då er är den gärna utanför konversationen när det Sofie ser då att få mig säga det, vi er har inne i dagens tema. Ja, ja, ja, Meningenar i livet, altså, absolut ja. men eller så sånn, har uka varit? Jo. <laughs> Jeg har jo øh, rett og slett da følt opp den her øh, tingen jeg lovte sist om øh, øh, du husker de folkene som har julepynt i Vindegro? Ja, ja, ja, Nissehuset ja, Nissehuset, ja. Aha. Ja, så ble jeg utfordringen til meg at jeg skulle gå og ringe på da mm. ja. Jo, øh, så var jeg måtte liksom finne på en unnskyldning da, prøve å tenke vad hva skal jeg si liksom? Selge lodd, ja, jeg har hverken unger i eller håndball lenger, så jeg har ikke vært jeg, men øh, det er jo så populært å selge dopapir i våre dager, mm. så jeg fant fram noen ruller, og så ruslet jeg opp da. Så litt kornhjort, bikkja her og doruller der liksom. Um, men i hvert fall så gjorde jeg det, og så ringte jeg på først en dag, men det var ikke noen hjemme. Så det var faktisk ikke for tredje dagen. Det liksom tre turer med bikkja rundt i nabolaget med doruller, og så var de hjemme. Mm -hmm det kom ut liksom helt klin av vanlig menneske. Åh, ikke noen nisselu, ikke noe. Nei, ingenting. Jeg vet ikke. Det er vel skjegger? Nei, Bare sånn, hei. Ja, ja og jeg sto jo der liksom, her, men jeg kom på hva selger jeg disse adorulane for liksom. Ja. Nei, og da tenkte jeg, flyktninger. Altså, jeg gjorde ikke på podkasten. Nei, nei, nei, nei. Nei, dama var jo kjempepositiv da, til å støtte flyktingssaken, så hun duret vi inn for å hente penger da. Jeg tror jeg aldri så lang hals, altså som jeg sto på trappa der. Du ble... så noe da, inni der? Nei, men ja og nei, altså jeg hadde jo så lyst til gå in, men det virket jo uhøflig da, ikke sant? Så det jeg så, det var litt sånn pussy, fordi jeg så inn i stua, og der så jeg beina på en kar. Mm. og jeg ble sånn, herlighet er det nissen liksom mm. eh, men jeg så jo ikke sånn lang rød drakt og sånn eh, greier, men det som var litt pussy da, det var at han hadde på seg noe ordentlig sånne digre ullekladder av noe sokker på en måte, så litt sånn ullaktig bukse, sånn grå rar bukse, og så stacken en liksom huet litt fram sikkert litt nysgjerrig på en som var på døra da mm. og da bare det eneste jeg så det var et e grisevilt langt skjegg, vitt ja, det var det det var. Det var gråhvitt, da. Ikke kriddhvitt, det var Nei, ikke, men ganske sånn gråhvitt. Og jeg ble jo sånn, jeg kjente bare... Ja. Og så kom dama tilbake, ikke sant? Ja. Og så jeg kunne, jo ikke, jeg kunne jo ikke på en måte styrte inn og kikke, men jeg er jo sikker på at han hadde rød topplø, han som satt her. jeg kunne ikke sagt noe sånn som Nei, men jeg synes det var nissen som kikket fram jeg. Ja. Eller ja. jeg ser jo dere, jule. det er så artig. Ja. ja, men jeg kom ikke på det. Nei. Så nå er min greie, nå er det det at jeg må opp igjen. Mhm. Ja og da, hva skal jeg finne på jeg nå? Jeg kan ikke liksom? se noen julenek eller noe sånt da? Jo, jeg kunne jo egentlig det da, men da må jeg gjøre det fort. Fordi at hvis jeg kommer og... Säljer ikke i adventstiden ja, er det har ju blivit normalt. Och ja, ja. ha julputta menar jag. Ja, ja. nej så jeg vet inte alltså men är ju lite artig den historien. Jeg kom jag kommer till att göra något mer framstött där också altså, för jag är ju dritnysgerrig. Ja, men har du har ju satt in pengar till flyktingar eller? Ja, ja, ja, ja. ja. Tyvärr. Ja, ja. Det är klart blivit något, det är inte något tull liksom. det var ganska mycket pengar och sen var ju seriöst gott människa. Ja. Det var bra. Mm. Du, jeg ehm jag har varit med en karl till lägenen några veckor. Ja. Och det var ju det alltid startigt då och syns jag då och för andra folk att till lägenen så när man inte är sjuk Men i alla fall så satt med lägenen med Digert Schäfer från Talsen och var ju så muggen och sur makan så han var sjuk, så, så han vi började snakke om det vi kom för då så sa han eh jag är sjukaste personen som har varit på ett kontor hela uka sånt. Och blir det ju lite sån där ja, hva skal han si, liksom? Jeg skulle sende den hjem, skrive på den og få ja, den hjemme. Ja, kanskje jeg skulle gjort ja, ansvar, har du, vet du. Ja, ja, nei, jeg, det, jeg, jeg har aldri opplevd det. legen bør sig seg fresk. Ja, jeg trodde leger var forskående fra ja, ja. sykdom, altså. Ja, unn, hadde unntak, liksom. Ja. ja, nei, det var grådig. Mm. Nei, det er mye rart, altså. Du, en annen ting som jeg synes har vært litt sånn rart denne uka, da, det er jo at jeg har gått på en smell, møtt meg selv i døra. Oi. Noe som var nå Sånn historie liker jeg ja. ja, det var jo hjemme hos deg også, og du liker det nå Det var jo et ordentlig koselig kaffebesøk da Jeg ja. hadde ja, en trivelig dag og greier og greier Og så følte du med ut i gangen som du pleier, ikke sant? Jeg skulle få på meg skoene og, mm. Ja, jeg var liksom avbalansert og skulle til å dra mm. Ja, og så spør du litt sånn ut av det blå Litt bakhålsangrepp, følelse ettertid da «De blomstene i vinduet, synes du de er fine?» så hun, «Ja, så de var kjempefine, sånn høstling, ikke sant?» ja. «Fine og lille av...» du det er plastblomster!» Og da kjente jeg bare at verden ble mørk for mig altså. Ja. For jeg har jo fastholdt nå i åresvis... Altså det er, at jeg ser forskjellen på plast og ekte vare, men jeg gjør jo ikke det da. Du gjør ikke det, vet du Grøten, det er jo det jeg prøvde å forklare nå, tid. Og at det er anvendelig. Det er så anvendelig i sånn, et litt gangvindu da, litt høyt oppe på veggen, så du ikke ser. Der står de trygt og godt, ikke røster dem, ikke trenger en vann. Nei. Og folk synes de er fine. Ja, folk mm. synes de er fine, ja, virkelig. Ja. Altså. Jeg er så for plassblomster at jeg har begynt å snakke litt rundt det å ha plassblomster på kjerkegården. Ja, akkurat. Ja. Det synes jeg er verre altså. Ja, men der er det jo folk som setter igjen blomster da, som går på gravene. Jeg personlig har jo null forhold til sånt, må jeg si det sånt. Ja. Men jeg ser det, hvis jeg er på kjerkegården, eller en eller grunn, så ser jeg jo at det står blomster og døde blomster. Ja. Hos døde folk Altså unnskyld, jeg er ikke bedre med Fresk plass da <laughs> Jo, fresk plass Det er sånn Jo ja. men jeg er jo start imot det altså, jeg, jeg tror ikke jeg klarer å gå inn I denne diskusjonen om, om Plass på grava Jeg synes jo, det er, men, er Og så slipper den av stygt. all denne dårlige samvittigheten For jeg burde vært oppe om å fjerne Vanna luka, for, ja, i, for ikke å snakke om ja. Gjørsla, vanna, ordna Nei, plast Punktum. Da ja. kan gå dit når den har behov eller løst om noen skulle ha det. Du jeg kunne stikke opp om det der i Nissehuset og så på noen plassblomster? Ja, skulle du bort fra det? Kunne du det, noen julestjerner, sånn i førhjulstida? Ja. ja, og det skal han ikke kjømse av, no, for de er ganske fine, plass til ja. Flott, ordentlig flott. Ja, ja, ja, ja. ja. ja nei, det ikke... nei. Jeg har tenkt en del enn det jeg har vært så trøtt. Har du vært trøtt? Ja, og så tenkte jeg är innanför att sova lite i möter. <laughs> det är ett artigt spörsmål. Jag har ju alltid reagerat ganska starkt jag på de som sover i möter. Ja, jag har ju aldrig tänkt sånt på det för det är alltid någon som gör det. det. Ja, jag är ju det. det. Jag har varit i möten där folk har blivit klappade för att nöja på att kasta ting föran på bordet och så där för att se om de vaknar och de har vakna. Ganska busig. Jo, jo. det ille. Ja. Men du har själv alltså har du sovit? Ja? Och varför var du surrigt? Nej, det tycker helt, nu får det inte så kedligt. Så det är o för jag förvilla mig inbörta möte. Som handler om ting jeg, jeg, jeg, jeg var så tregt att jeg var redd hjernen min skulle smuldre opp, Så kjøpte jeg bare. Men sovnet du da? Jeg, jeg husker ikke helt det. Nei, jeg det. Men da tenkte jeg, er det greit å sove litt? Ja, Eller så tänkte jeg, er det innenfor å si? Nei, kan kan ikke komme. Fordi at jeg er så trøtt på ja. Eller jeg vet at jo. jeg blir så trøtt. Ja, ja men altså, jeg har litt sans for det. Det er ærlig. Det er åpent, og du står for det. Ja, men er det advarsel liksom? Det kan henne at du hade fått... Men da kunne du egentlig dratt opp alle de historiene du har om alle de som sikkert ikke har fått advarsler. Og om alle har, de andre sovermøter. Som sovermøter. Ja, jo, det er sant det. Altså. Der, altså. Ja. Men du, jeg har vært, for å si det sånn, jeg en denne uka som ikke har sovet på møter, i hvert fall. ja. Det var en koselig historie, altså. Ja. Når jeg gikk med en uh, god lang tur da, mm. oppover uh, av anpusten, så, så traff jeg på en kar som uh, ikke var anpusten, for å si det sånn, og han var 30 år eldre enn meg. Oi! Ja. Ja, han ja. gikk på beina selv. Han gikk på beina. Jeg er jo 50, og mm. han var uh, rett og slett et par og 80. Mm. Og så, han var så koselig å prate om, så vi satte oss ned da, oppe på toppen, ja. og så pratet vi om livet. Kjente du den da? Nei, aldri sett den før. Nei. Ja men han kjente visst til meg da og slekta og i det hele tatt hadde mye han var så vital som vi ser. og ja. Ata hadde Iphone som en tasta vilt med ja. sendte meldinger skjønte etter hvert hvorfor han sendte meldinger da ja. for det han snakket om det var kjærligheten ja. Ja. det var, litt, det var som sagt midt i livet det her altså for han hade mistet kona si for ikke så mange måneder siden men så har han treffet ny kjærlighet oh. han sa det det er aldri for sent, sånn, bli ferdig. sa du at du var midt i livet når han var et par og alt? Nei, altså, er, tema er litt liksom sånn midt etter oh, ja, livets tema. Åja, sånn, ja. ja, ja Nei, <laughs> ja, men så er det all verden har gått slutt på, liksom. <laughs> hørte, hørte rart ut. det var ja. ikke det jeg mente. Ja. Men i hvert fall da, så pratet han om det, den nye kjærligheten, mm. og tror ikke det at disse som kjente konaen så var litt på henne, for at han oh, allerede hadde, ikke sant? Ja, ja, ja, ja. Finner noen, og jeg det så folkast ja. Men, men har 80. Det är hoppt aggret. Ja. Det, er jo hopp, da, ja. Du, det är det jag tänkte. Jag har 30 år ja, framåt ja. som jag har chansen, kan ja. du si. ja, se. Liksom. Altså. Fikk... Ja, det är noll stress därför. Det jag får det blir glad inne mig Ja, det var gott. Ja, altså. ja, det här kommer att gå väg alltså. Det är väldigt bra. Jag vet inte hur jag har varit så väldigt glad några veckor för jag har varit nockså irriterad och har känt stark tomhet. Oj. Ja. Och det handlar om Bichami som er tom det vil si, ikke graver ja. Ja. jeg var jo svært lykkelig for noen uker siden på grunn av at var parret det har da ikke blitt noe men oh. den italienske, svenske skjønnheten som kjørte 110 mil for å drive med puddbudding bull uten resultat så det, Nei, det var... jeg var hos legen jeg var dylegen, jeg var hos da ja. da for å sjekke på rønken vi har fått på meg at hvis det var en kjempe stor valp så ville jeg ikke få noe det ville være midt på natten det ble et vilt kaos, så jeg skulle planlegge ja. dro nedover for å telle valper ja. det var hensikten det var ingenting, det var en dyrepleier så jeg fick jo dilla ned der vet du. Ja. så jeg fikk jo dratt på med fire dyrelegere og to dyrepleiere og folk var jo helt over seg jeg hadde på en sånn blyfrakk for jeg forlangte å få være med på allt. Oh, inkludert å ta bildene, ikke sant? Altså noe? sto du der inne og skreik ja, etter for det? Ja, jeg den, gjorde dyrligere. det, jeg gjorde ja, ja. det. Og det hanglet på med dyler og dyrepleier, og alle bare sa, det er ingenting. Jeg begynte å si, jo, de har sig seg oppunder, jeg er sikker, vi må få, ja, jeg er litt av pote, vent ja. litt Så til så fikk jeg se et rønkenbilde av en tispe som faktisk hadde valper innad bort där var ju reggrader och kontrast bättre ja, så, så det da, var inte jo... på de bilderna du sa nej så då sitter jag här nu med en tom bick och en ferievecka och och det är um... blir det skapvask eller på ja. altså. du vaskar skapar i vecka jag ja ja då säkert fram mm. till nästa ja, podkast så ser jeg frem til neste podcast, nei, si det, sånn. det du vet och sen har jag mannen för på och ja. nu är bicken tom och skapen är möckta å oh, herregud så jag bara nämner det jag blir här grinet i vecka ja det gör jag du, jeg hadde et lykkelig øyeblikk i dag Jeg hadde ja, et ordentlig sånn, godt øyeblikk ja. Det er litt rart også, Fordi at jeg møtte Tre damer med barnevogn ja. Ja, Og det eneste jeg tenkte på var Hva herlighet så glad jeg er släpper. Ja ja. Jag har unger i barnvagn. Ja. Och alltså urskylt alltid också. Jag är glad det ja, med allt möjligt, men jag orkar inte att tänka på att ha en baby till. Det är färdigt så dem og alt som ligger föran. Ja ja ja. Uff, oh, det oh, nå meg. var i barnvagn, men du vet hur sen det blir. Ja, då blev jag lite lättare för ja, det. Ja, det var det var gott, Tre stycken litegrann gusten i Luna. Och ja, ja, det gick sönder ju, vet du? Nej. Och där gick jag med puddarn och trallade vidare. Och det var gott, gott dro dro. Har du ett litet lyckögon för det? Ett smittsamt lyckögon. Ja, det var bort. Det nei, nei. Det, ja, men. har jeg har inte någon sån speciellt lyckögon åt än det som jag sett när jag sett på Pretty Little Liars, altså. vi er där i Det har ja. varit det har varit tokt och har slitt mig igenom dagarna ja. och flyktat in i Netflixen. Ja. ja. Men er det gott där då? Ja, är ja. det. Ja. Där är så spännande, vet du, att ja. at jag är helt ja, altså, for de som ikke har sett det Jeg må bare si anbefale deg Og du har jo kikket litt på det, vet du ja, Jeg har jo klart å holde deg etter det dette. Hvis da, vet du, holdt på å sende en snap For jeg var på tur i dag Og så dro jeg på meg en sånn tynne svarte handsker Sånne litt sånne ja, jeg holdt på å si var ikke med litt sånn blanke handsker Da, da ligner du... du på, på ja. ja, det er ja. en av de personene Åh, hvem er jeg nå? Ja, ja, altså, ja du skjønner det Men på en mot så er jeg glad for at du har det Så mye av glede i livet ja, ja, er... For hva er gærent med det liksom? Å se på en serie og bli glad inni seg Nei, kanskje det ikke er noe gærent tror du skal det. stå for det ja. ja. Nej det kan hende At ja. det ikke er noe som så gærent Ja, det tror jeg er lurt ass. Ja men det var Ane som, som sa til meg her en Vi snakket om mo moder vad det er å være modig da ja. altså, det, det synes jeg er et interessant begrep Jeg gjerne tenker gjerne mer på faktisk ja. For det var ikke så lett å svare kjapt på det Men hun sa i hvert fall Jo, jeg hadde en gang en leder Og hun, hun var skikkelig modig så Jeg sa at jeg er litt interessert i En ja. modig leder Hun mopping på 80-tallet <laughs> Det var jo galskap, sa Ingen som skulle fjerne skurrefyll Mopping. Mopping, ja Hun sa, hun var en modig hun Og da hadde mye lederen fortalt deg ettertid at, at det, det var liksom helt um, Dette var jeg overbevist om ja. At det var ekte da For så dere holdt jo på å ta liv av meg Så hadde jeg ikke trodd så på det selv Så hadde jeg aldri tørt å det ha Jeg har Her, nok lagt andre ting i modi, kjenner jeg. Altså, jeg har liksom litt andre historier om Hoppy-Fallsham, da. Eh, og ja. hvis du er leder, det er å liksom ta beslutning... Ja, hun tok jo beslutning da, så... innførte mobbing. Ja, ja. tenk Nei, at det var så det var kontroversielt på 80-tallet, du. Det var Det var ja, interessant, altså. Ja. Du, så kommer jeg i prat med en fyr, var med en uh, annen her på... Um på, på sån elektronikbutikk. Ja. Det var egentlige poenget at var der, det ble grådig hjerte, ja. men det var eldre okay. karer der, en pensjonist som kjører ut ja. disse hvitevaren ja, jeg, og sånt. Jeg tro tro på eldre karer, ukai, litt, altså. var, ja. ja, ja. hadde mye å si. Jeg ja. ville ha telefonnummeret mitt, og lurt meg, han var gift og var fælt, Men uh, i hvert fall så kom jeg i prat med han andre som ikke var så gammal. Eh, uh, da, og han da kom jeg inn på, de må kalle ja. Har du något förhållande till det då? Ja, jag har jo jag har, jeg har jo navn på folk alltså. Jag syns det är artigt. Ja, og det är ju vonto ment. Nej, det är ment. Det är ett gott på gång alltså. Ja. Men det er jo ofte ju sånn ofta det blir lite som negativt över det? Ja. Det gör ju det. Det, det. det karaktäriserar folk på en matte. Ja. ja. du har sån du har. Ja, jag har det. Jag sitter och tänker bara raser såna ord egentligen. Bara för dig med nog? Lite. Ja. Men har du lagrat dem som det på telefonen? Din? Noen <laughs> Men jeg tror ikke det er så uvanlig Nei, det er ikke det Nei, Jeg ser på deg nå at du kan ha litt sånn form for skam Ja, litt du, Det tror jeg ikke er nødvendig Nei, tror du ikke? Nei, jeg? Kan jeg stå tror jeg... for det? Ja, jeg tror ikke vi trenger å skamme oss det Kanskje alle det. Det. De han bak disken på butikken også Og han hadde det? Ja, ja, ja, Gern og Aril hadde han Og ja. en... så, ja, vi snakker om flere ja. kan kannavn da Ja, jeg har hva som heter Flo Gavra for eksempel ja. altså, det er jo en grunn. Ja, det er jo det altså. Ja, Asperleve har jeg sagt ja. det. Hun er skikkelig sjekke. Jeg skjønner med en gang at det er hun. Ja. Står jeg under grøten? Ja, ja. I like måte. Nei, sånn må det være. Og så hadde jeg en gang som jeg laget som Josefine. For ja. hun hørte så akkurat ut som sånn det er spillet, vet du. Hallo, vil du leke? Har du på den spiller, ja. sånn, uh, på ja, det? Ja. Ja, hun har jo PC-spillet. Ja, det er pannen. Ja, stemmer. Hun liker stemme, jo, det hadde jo sagt så ofte, eller vi hadde pratet om det da På der jeg jobbet att hur hun hørte seg som Josefine ja. Så jeg fikk jo en dag I oppdrag å fortelle det, vet du Ja, ja og ja. akkurat det jeg skulle til å spørre om Tror du liksom at vi driver og flasjer Kalle navnet vi har på folk? Nej nemlig, ja, men så gjorde du det, det De tvinget meg, vet du Ja, hva skjedde ja. da? Nei, så sa, så sa da Når jeg sa da, at jeg bare forteller deg en ting Hvis du skulle overhøre meg, ja. kaller vi deg for Josefine Så hun, vet du det positivt eller negativt? Sa hun da Nei, ja, jeg sa, hva tror du jeg sa? Positivt. Ja, selvfølgelig. Bare koselig, jeg sa. Ja, ja. Måtte jo si det men sånn. Men du, det, apropos modig, det var ganske modig sagt. Jeg vet ikke om du var lederen hennes, men... Nei, det var ikke det da. Nei, nei, nei. Det var ikke det. Det, det hadde det vært nesten trakassering. Ja, ja det hadde. Ja, fordi... ja men der, der snakker vi jo mot oss selv nå da. Gjør vi det, ja. Ja, vi gjør det. For det er jo, hvis vi mener oppriktig at vi har kallet på folk, ikke i vond mening, altså med god holdning, men ok, de kan definere litt negativ Nei, jeg har nok ikke så god holdning Hva er det da man møter seg selv i døra? Ja. Nei, og så kan jeg ha sånn Nå kaller man for å huske liksom, sånn, har jo Uh, politimennene, dem har jeg jo uh, også fornavnt politi ja. altså på telefonen, ja. får da jeg må huske ja, ja. hvem det er. Det er mer liksom. sånn fakta-navn. Ja, og så har jeg, jeg kjøpt noen geiter av meg, vet du, geiter heller. Altså, det är jo ikke stygt. Det er bare for å huske hvordan jeg traff dem. Ja, ja. ja nei, det er ikke stygt. Nei. Det er litt mer sånn ja, nei, vi trenger praktisk. på ja. <laughs> Det är mye mer praktisk. Og det mener det er praktisk, ja. som er mitt Uh, alltså förmål med kan man ja, ja, ja, ja, du på det nå? Ja. ja. ja men det det menar jag faktiskt. Ja, jag gör det, det alltså men du, det har ju blitt någon betraktningar denna vecka och lurte på också vad poängen med dessa skyltar så när det står på bilant folk barn i bil. Vad är vitsen? Nej, väl för att du Jag, jag har barn i bilen. Ja. Är det så? Ehm, nej tror att det det tror det är mer så att du skal kjøre väldigt försiktigt for där har barn i bil. så jeg kör inte försiktigt alls. Men jeg Nå begynner plutselig å kjøre for... Ja, du kunne sagt sånn kjøtt deg i bil, ja. Jeg skal gjemme middagen, eller et eller annet. Hva det blir for noe? Pensumbøker i bil? Altså, vi har vel alle vårt, liksom? Som jeg er like glad som jungene våre ja, ja, det skal jeg akkurat si Men hva er vitsen med å flasje det? Ja, men jeg mener å oppføre oss i trafikken Uansett ja, hva han har i bil Du har et godt poeng, men vet du, forrige gang snakket du mye om refleksvest i bil ja. Jeg har faktiskt tatt et bilde av grøten Som jeg har fått vist deg Har du det? Ja, men det er ikke om refleks, refleksvest Det er om sånne ting du kler ut setene med bamse ting og, jeg har også sett et sånt bilde ja. av noen som så det som det var setetrekket ja, rektet ja. men det var all over i den bilen jeg tok bildet av det var på, på førersettet, det var på passagersettet det var bak det var det litt kult så. Nei, det var ikke kult, det så ut som du satt en hel bamse gjeng inn i der også og tenkte, det er jo trafikkfarlige ja. jo, for jeg blir jo sånn ja. bamse bams. bil borte alt for da hadde du kjørt enda forsiktigere, for det Nei, var bamser i tror jeg hadde skvett så fælt at jeg hadde kjørt rett i det med, altså. Ja. Nei, men også jeg, fordi jeg, jeg blir nysgjerrig og tenker, er det virkelig bamser i bil? Ja. ja, men det synes jeg har til. Jeg skulle ønske jeg hadde en bamser i bil. Mm. Men det, det, det så jeg viser deg det bildet. Ja, barn i bil irriterer i hvert fall noen grader. Ja. så, ja, bamser er kanskje ikke akkurat sånn som underform, men det er altså lurt litt på en verke her. Hva er poenget med, med uniformer, og hvorfor noen blir så opptatt av det? ja. Eh, det är sån med uniformerna eller at någon blir uppfattad som Ja. Vad är poängen med uniformer som sånn generellt att folk ska se lika ut eller att de inte skal slite på kläder sen eller? Jag menar du att polisen inte ska ha uniformer? Eh, Varför har polisen uniform? Jag syns jag blir rädd. Nej, jag syns det är praktiskt. Åh, polisi. Ja, det var kjekt Och där var, var den sjukepleien? Nej. Och och fisk. Och där var den? Jo, brandman. Ja. Det likru. Nei, jeg liker ikke sånne underformsgreier null underformsfetisj overhodet Ja, men jeg mente ikke akkurat fetisj Nei, men jeg synes ikke ja. det er kult liksom. Jeg liker ikke folk ja, freder for en underform Det er praktisk, ja det er det er Hvis praktisk. jeg snakker om griserie Bæsj, olje, saus for eksempel Da kan det gå i underform Åh, <laughs> Sonja Hvis ja. du driver med det Ja, driver ja. det Da synes det er greit. Det är ju så jag gillar det uniformeringen är Ja, för jag tror det är sån snasig på en man Nej, nej, det är inte därför. Jag syns det det, det säger sånn. ja. något om, nog nå blir nästan irriterad. Det ja. säger något om liksom, jobben din då. Det kan vara må och se si lite fort vad du jobbar med. <laughs> så håller ser på det vad du jobbar med. Bor ja. du i uniforma? Ja, jag må det nog snart. Inte uniform. Nej, men sån Fargekoder, farge, Fargekoder, fargepiketskjorte og hettegrenser og sånn som ikke er veldig godt ellers. Det er jeg ikke så bra for. Nei, ikke sant. Så der ville du hatt ha noe annet. Nei, jeg tatt. mener, hadde da hadde jeg gått i det. Ja. <laughs> men vil det virke rart om jeg stiller opp det på min jobb? Nei, synes det? Du? det synes jeg ikke. Nei. Jeg ser jo for det fort. Ja, du er jo polter. Det er jo null. Ja, ja. Nei, det har er... vært artig det. Ja, nei, men... Vi får se, da. Ja, vi får på se. Det. Mm. Du, har du mer å si, da? Nei, jeg har ikke så mye mer å si. Du vet at uka mi har vært eh, tom. Ja, men du har jo fått sagt en god del til at uka har vært tom, da. Synes du det? Ja, det, det synes det jeg tyklig, absolutt. Det var den der ekle følelsen av at hjernen min smuldrer. Ja. ja. Så det, men den har du ikke, blitt ikke blitt helt det på skuldrar liksom sånn, smulder. Gärnestub ja, du ska berätta något äckligt. Oj. Ja, det sa skuldrar så i stad så körte jag bil då med mannen. Min. Ja. Och så säger han har jag nåt i öret och vi har haft en sån tur för någon utskinn där det var mycket såna hjärtlösa flugor som biter sig fast i huden och bara såg sånn, nej, inte liksom, kastar og... vingarna och fortsätter ja. får det inte bort när du duschar. Det är alltså färdig med det då. Så det, sånn, det nog där en edderkopp eller något sånt. Jag var nej, nej, og så kjørte vi et bil og tror det er noe der sånn Vet du hva? Det kom en eddikopp i Vil fart ut av øret Nei, Du, det her klarer jeg nesten ikke å høre om Og han kjørte bil sånn. og jeg fikk jo helt i det Jeg prøvde å ta eddikoppen sånn. Og så sa han like rolig, kanskje nå har lagt egg i det ah, Og nå kommer du til å ligge våken Og kikke på mm. øret hans hver natt mm. Det det du kan bruke ferien til på på Ja, for, for hvis du er våken hele natten Da må du sove på dagen vet du. Ja, ja. Så ja, ja. ferien kommer til å da gå Da slipper jeg å vaske skap ja. Takk Gud for eddekoppen, ja, vil, ja, si. vil jeg si. Ja, det vil si. Jeg tror vi lar det være siste ord, ja. Så ja. snakkes vi. Vi ses, og snak, eh, snakkes da. Ha, ha det! det.